Numai unde este lumină, este fericire, dragoste și adevăr. Lumina are părtășie cu lumina. Avem părtășie cu Dumnezeu în măsura în care ne asemănăm cu El. Cine se ascunde în soare nu mai poate fi găsit de cel care trăiește în afara soarelui. Bogăția cerului se arată în lumină. Șarpele cel vechi, diavolul, își depune ouăle din care se nasc puii păcatului numai în întuneric, când vine lumina, totul iese la iveală. Gângăniile păcatului umblă numai noaptea, când vine lumina, fug și se ascund. Căile lui Dumnezeu trec uneori prin întuneric, dar sfârșesc întotdeauna în lumină. Câtă diferență între firavul băț de chibrit tăcut și puterea aceluiași chibrit aprins. În climat de lumină nu se pot naște monștri. Care-i fața și care i spatele luminii. Ea este aceeași de jur împrejur. Acesta i Dumnezeu. Așa sunt copiii lui. Ei n-au ascunzișuri. Lumina nu are așa ceva. Când o oda este plină de lumină nu mai este loc pentru un tuneric. Lumina este respirația lui Dumnezeu, spunea cineva. Cerul. Marea cu un singur țărm, lumina. Albul este tăcerea culorilor. Ca să pierzi, trebuie să ai. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. După ce ai cunoscut strălucirea luminii, cum să mai poți îndura întunericul? Mama! Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunis, și sunt încredințat că și în tine. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5 Nu le păda învățătura mamei tale. Proverbe, capitolul 6, versetul 20 Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la părâu și îl vor mânca puii de vulturi. Proverbe, capitolul 30, versetul 17 Mama credincioasă este cel din tâi vestitor al Evangheliei pentru copiii ei. Mama care nu-și învață copiii să urmeze în smerenie credința, dragostea și sfințenia, este o mamă care strică viața trupească și sufletească a copiilor ei. Eva a pe Adam din ascultarea de Dumnezeu. Mama creștină aduce în ascultarea de Dumnezeu pe copiii ei. Păcatul celei din tăi este îndreptat de cea de a doua. După dragostea lui Dumnezeu, dragostea de mamă este cea mai curată și dezinteresată în dăruirea ei. De oriunde ar veni fiul și orice vârstă ar avea, mama îl cheamă să-i dea de mâncare. Mâna mamei când mângâie fruntea fiului se cunoaște dintre o mie de mâini care ar face același lucru. Numai o inimă și o mamă are omul pe lume. Rugăciunile mamei credincioase pentru fiul ei nu sunt zadarnice. Orice ți-ar spune, n-ai dreptul să întorci spatele mamei tale. Mândria Domnul surpă casa celor mândri, Proverbe capitolul 15, versetul 25 Mândria omului va fi smerită. Isaia, capitolul 2, versetul 17 Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18 Mândria este ușa tuturor păcatelor și căderilor. Mândria este primul vrăjmaș al lui Dumnezeu. Mândria este oxigenul diavolului, îl răspândește peste tot și nici nu-ți dai seama. Mândria este forța diavolului care trăște pe om pe căile morții. Mândria este păcatul luciferii care nu are nicio justificare, de aceea Dumnezeu va pedepsi pe cel mândru fără drept de apărare. Mândria este un atentat la scaunul de domnia lui Dumnezeu. Mândria este rădăcina tuturor rătăcirilor și dușmanul cel mai detemut al adevărului. Mândria este chipul lui Lucifer în toți cei născuți din Adam. Mândria este duhul diavolului cu care stăpânește omul de la naștere și până la moarte. Este poarta pe care intră toate păcatele și nenorocirile în viața lui. Mândria este un monstru care se hrănește cu tot ce e mai bun în om până la nimicirea totală a lui. Trufia este semnul cel mai vădit al unui caracter de nimic. Mândria este primejdioasă în toate privințele și mai ales în mândria brăcată în hainele smereniei, mândria religioasă. Mândria este hrana cea mai plăcută și mai puternică prin care își păstrează viața eul eu nostru. Mândrie este o trava diavolului în Aripile celui mândru au atârnate de ele greutăți de plumb și nu se pot înălța. Atmosfera cerului nu poate ține greutatea mândriei. Ea cade la pământ, pământul o atrage și se prăbușește pe el ca un meteorit în plină viteză. Celui mândru nu-i trebuie alte păcate ca să-l facă asemenea diavolului, pentru că mândria cuprinde în sine tot răul care poate exista. Mândria leagă pe om așa de puternic de propriul său, eu, încât numai lucrarea harului prin suferință îl mai poate dezlega. Viața nouă și sfântă este cea mai sigură dovadă a mântuirii Domnului Isus în noi. Mândria și prostia merg mână în mână. Mândria și neascultarea de adevăr sunt unul și același lucru. Cine-i mândru e și neascultător și cine-i neascultător este și mândru. Nu-i smerenie adevărată aceea care pe din afară umblă în zdrențe, dar pe din lăuntru este nesupusă cuvântului lui Dumnezeu. După cum pe scara lui Dumnezeu arătată patriarhul lui Iacov, îngerii se suiau și se coborau asupra lui, și aceasta este scara smereniei, tot așa mândrie este scara lui Lucifer pe care demonii se suie și se coboară asupra omului. Câtă mândrie ai în tine, atâta sămânță luciferică te stăpânește, atâta vrăjmășie față de Dumnezeu ai. Trufia nu locuiește niciodată singură în inima omului, ci este însoțită de alte păcate. Omul mândru și-a făcut un idol din propria lui ființă îi aduce necurmat jertfe. Toate căderile din viață sunt urmarea unei înălțări. Cel care stă jos n-are de unde să cadă. Pe poarta mândriei au intrat toate păcatele, nenorocirile și moartea în minunata împărăția lui Dumnezeu. Mândria te scoate întotdeauna afară din Hristos. Când te măsori cu tine însuți,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 Inima mândră este locuința cea mai caldă a minciunii. Cei mândri oricât ar fi de învățați nu pot să vărși lucrarea lui Dumnezeu, cum întunericul nu poate să vărși lucrarea luminii. Mândria nu este o slăbiciune a omului, ci răzvrătire directă împotriva lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu o mai cercetează, ci o pedepsește fără a fi judecată. Cel înălțat de mândrie este doborât de orice vânt. Cei mândri nu pot face niciun pas pe urmele mielului lui Dumnezeu, numai picioarele smereniei pot alerga pe calea lui. Cu cât cineva este mai mândru înăuntru lui, cu atât suferă mai mult, pentru că se rănește mai ușor, orice atingere îl face să sângereze. Dumnezeu nu stă de vorbă cu cei mândri și le risipește gândurile, pentru că oricât de nevinovată ar părea mândrie este primul vrăjmaș al său. Cel îmbătat de mândrie nu poate vedea realitatea nici la el, nici la alții. Gâtul celor mândri nu încape în jugul lui Hristos cel smerit. Omul mândru este un om rău, chiar dacă în afară se arată politicos. Mândria te umflă, nu te întărește. Un picior umflat nu este un picior tare. Mândria te coboară, nu te înalță. Cei înălțați de mândrie sunt cei mai mici și mai coborâți dintre oameni. Mândria înseamnă moarte, smerenia înseamnă viață. Cel mândru este întâiul născut al lui Lucifer. Mândria îl transformă pe om în drac, oricât de mari ar fi talentele pe care le-ar avea și oricât de religios ar fi. Mândria orbește pe om și îl împiedică să se supună a tot puterniciei lui Dumnezeu. Orgoliul orbește ochii cugetului ca să nu vezi propriile-ți defecte și îți pune lupă pe ochii trupului ca să vezi defectele altora și mai mult, să transformi calitățile lor în defecte. Nu hăul ne desparte, ci diferența de nivel, spunea un înțelept. Încrederea în sine este deseori pregătirea unei căderi, veghere în vegherea răstignirii firii vechi, Eu. -l. Dintre toate relele care atacă pe cel credincios mântuitorul lui Domnul Iisus, mândria este cel mai mare și este aceea care moare cel mai încet și cel mai greu dintre vrăjmașii noștri. Nu cunosc niciun înțelept care să fi suferit de megalomanie. Ambiția este un cal nărăvaș care nu se lasă până nu trântește călărețul. Nu iubirea suferă, ci orgoliu rănit. Necredința este culmea îngânfării. Trufia este câinele de pază al ignoranței. O modestie premeditată e contrariul ei. Există un soi de modestie care nu e decât preșul așternu sub picioarele majestății sale vanitatea. Lăudărosul este întotdeauna în căutarea unui lingușitor. Celui ce umblă cu capul în nor niciodată nu-i ajunge lumina zilei. Când omul s-a ridicat în picioare, i-a crescut și umbra. Mândria și prostia nu se ceartă niciodată. Mândria te coboară, smerenia te înalță pe culmile adevărului.